Innen kezdve az események gyors tempóban követték egymást. A dél-amerikai együttesek sorra lemondták a Váci utcai bányász tervezett portja mérkőzéseit, csak a kialkudott árfelét lettek volna hajlandók megadni a magyar csapat vendég játékáját. Ez az elmaradt bevétel viszont felborította az Egyesület pénzügyi tervét. A Népi Ellenőrző Bizottság revíziót tartott, ennek során a legkülönbözőbb visszaélésekre derült fény. A revíziós jelentés mindössze néhány példát említett. A játékosoknak kókuszdió megváltás címén hatalmas összegeket fizettek ki. Forgács az Egyesület költségén külön hajóval szivarokat hozatott Kubából, és hét tucat ballábas ortopédcipőt rendelt a fiának. De a jelentés megemlíti, hogy a végtelenségig tudná sorolni a szabálytalanul elkönyvelt ételeket. Az öreg játékos ügynök börtönbe került. Ennek hatására a magyar labdarúgó rabválogatott hamarosan visszaszerezte azt a nemzetközi tekintét, melyet forgás legutóbbi szabadságvesztése idején vívott ki magának. Több letartóztatásra nem került sor, de a Váci utcai bányász játékjogát meghatározatlan időre felfüggesztették, jascsákot visszamegynősítették segítszertárosnak, a majmokkal pedig a szakszervezett sportszakosztálya közölte, hogy játékukra a továbbiakban nem tart igény. A verhetetlen tizenegy szétszóródott. Többségük az egyetértéshez, a vendéglátóipari szakma csapatához igazolta magát, az egykori fővájárok, gebines eszpresszók vagy italmérések vezetői lettek. Másokat a különféle kisipari szövetkezetek labdarúgó együttesei kaparintották meg. Csak az öreg főkomonyik hárította el magától mindenféle ajánlatot, habár a játékos csábítók éppen öt környékezték meg leginkább kijelentette, hogy visszakíván térni szülőhazájába, hazájába, Mohamedániába. Jascsák kikísérte a repülőtérre egykori játékosát. A búcsúzásnál a majom fejére húzta Jascsák kezét, mintha áldását kérni. Nagy fehér atya és segédszertáros, mondta. Attól félek, hogy már csak az örök futball mezőkön találkozunk. Te biztos otthon is válogatott leszel? A majon megrázta a fejét. Nem, én nem játszom többet emberek között. A futval nagy és szép dolog, az Istenek ajándéka, de ami az emberi világban hozzátapad, azt én attól félek, nem tudom elviselni. Sajnos neveltetésem a dzsungelben nem készített fel ilyesmire. A megafon már jelezte a repülőgép indulását. A főkomornyik hirtelen megcsókolt a jastsák kezét és elsietett. Allah akbárban küldöttség várta a verhetetlen 11 egyetlen hazatérő tagját, de ő elmenekült az ünneplés előtt. Egy ültetvényen szétszólt ruháit és cipőjét, csak a Travelers Club felirású aranysújtásos sapkáját tartotta meg. Több hír nem érkezett felőle. Ha csak nem fogadjuk el valóságnak egy angol utazó beszámolóját, melynek hitelességét a távirati ügynökségek erősen megkérdőjelezték. Az utazó azt írja, hogy egy dzsungelben töltött, holdfényes éjszakán futballozó majmokat látott. Európai csapatoknál elképzelhetetlen technikai bravúrokat mutattak be labdával, de a partvonal mellett álló aranysújtásos sapkát viselő edző így is elégedetlenkedett. Többször is megállította a játékot, és személyesen mutatta be, hogyan képzel el egy-egy megoldást. Sajnos, fűzi hozzá az angol utazó, nem sokáig gyönyörködhettem mutatványaikban, mert ahogy észrevették, hogy egy ember figyeli a játékokat, felmásztak a kókuszdiófákra és vérbeforgó ellenséges szemekkel néztek le rá.